E, astura izan da ez digutela inoiz galdetu ba, gaur bezala zegertatu den edo ez e, jasan izan duguna gure familian. Eta beti imantzaiela beste aldeko biktimei esango genuke nuke ba, hitza eta ba, ba fama, fama guztia. Mm. Horregatik ba, uste garrantzitsua dela bi aldeak egotea ez. Azkenean konflikto batean beti daude bi, bi alde. Superatzen da miniori gorroto hori? Nik ustudo baiets. Urtea pasa hala bai. Eh, bai, e, badau jendean ikustu dut txets, baita ere. Osea, dira hor bere biktima kontuarekin eta gorrotorrekin, eta hor hor, hor dela, ez? Mm. Orduan ikustu dut pertsonaren naiaren arabera